Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba. Sambungan kepada pencerahan hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Humazah ayat yang ke-6. Ta'awuz billahi minasyaitanir rajim. Naarullahi. Am tak sekali bunyi na nun alif di atas na itu na dibaca tipis bukan no tapi na. Dan dibaca dengan dua harakat. Mat asli. Atau nama lainnya. Mat tabi'i. Kemudian. Rok depan punya ru. Pada kalimah Allah. Lafazul jalah atau lam jalalah. Ya, sebutan huruf lam pada kalimah Allah itu. Apabila sebelumnya didahului oleh baris hadapan. Seperti itu. Dan baris di atas. Ia dibaca tebal. Dia punya Allah kalau sebelumnya didahului oleh baris bawah debatte tipis bunyi la. contohnya bismillah bismillah rasulullah dibaca tebal narullah dibaca tebal masyaallah dibaca tebal ya alhamdulillah dibaca tipis begitu jadi sebutan huruf lam ataupun lam jalalah lafzul jalalah dibaca tebal ketika sebelumnya didahului oleh baris atas dan hadapan dan dibaca tipis apabila sebelumnya didahului oleh baris di di bawah baik itu satu yang kedua nya uh, pada kalimah Allah itu kita dapati tiada alif kecil mad kerana Alif kecil mat itu terdapat pada penulisan resam imla'i, Quran Majid, Quran lama yang kita baca dulu. Dan ia menggunakan alif yang berbaris di atas, bukan Hamzah Wasol. Di sini resam Osmani, dalam penulisan resam Osmani, uh, menggunakan Hamzah Wasol dan di atas lam yang bertasdid uh, baris di atas. Dia tidak seperti resam imlai Quran majlis itu. Penulisan Allah menggunakan alif yang dipariskan dengan baris atas. Dan di atas huruf bertajjid, lam bertajjid itu ada alif kecil mat. Begitu. Itu perbezaan dia. Sebab itu pada bacaan waqaf di kalimah Allah ini dibaca dengan kadar dua empat atau enam harakat menyerupai mat arif sukun. Kerana di atas sabdu itu sebenarnya ada alif kecil mat. Yang dibaca dengan dua harakat. Dia dipanggil hukum mat asli. Tetapi mat asli hukmi. Kita tahu ia ada tapi kita tak nampak. Jadi mat asli hukmi. Allah itu dibaca pada kadar kedua, empat atau enam harakat ketika wakaf. Ma shai Allah. Enam harakat. Ma shai Allah. Empat harakat. Masya Allah, dua rakat. Jadi boleh dibaca pada kadar dua, empat atau enam rakat. Kemudian, kita berjumpa dengan Hamzah Wasall bertemu dengan Lam. Telah saya terangkan banyak kali, apabila Hamzah Wasall bertemu dengan Lam, tadi kita jumpa, kita baca, kita baca dengan Allah. Dia adalah al Alif Lam Syamsiah. Dan ia juga Alif Lam Jalalah. Namun, Penggunaan alif lam jalalah adalah lebih utama daripada kalimah Allah tersebut. Okay? Kerana terdapat lam. Terdapat lam jalalah di situ. Tetapi pada pada almu uh, ia dihukumkan dengan alif lam qamariyah. Kerana lam selepas lam yang bertanda mati itu Hamzah wassal kemudian bertemu dengan lam. Lam ada tanda mati itu selepas ni ialah 14. Salah satu dari 14 huruf-huruf qamariyah yang dibaca dengan Uh, jelas ya, Jelas maksudnya izhar Sebab tu dipanggil sebagai hukum izhar Qumari atau alif lam Qumariah Bermakna ketika dibaca pada Ayatnya Bacaan ini dibariskan dengan baris di atas uh, Nak mudah kenal Lam yang bertanda mati Selepas Hamzah wasal Ada lam yang bertanda mati Maka dibaca dengan bunyi al Dengan membunyikan lam tersebut Alif lam Qumariah Ketika dibaca sambung, wasal atau terus, bacaan menjadi hilmu. Nairullah hilmu. Kerana, sememangnya Hamzah wasal ini, ketika ia bersambung dengan kalimah sebelumnya, ia sudah tidak lagi berfungsi. Maksudnya, tidak lagi digunakan. Jadi, bacaan kalimah sebelumnya, iaitu hi, ataupun suku kata sebelumnya, bunyi hi itu, dibaca ke sama ada Uh, huruf yang bertanda mati atau huruf yang bertasydid. Jadi sini huruf yang bertanda mati iaitu lam, maka hilmu. Almu pada kalimahnya dibariskan dengan baris di atas, hilmu jika dibaca wasal. Dan mu ialah ma asli atau ma tabi'i dibaca dengan dua harakat. Kemudian qadatu pada bacaan wasal, wasal pada ayat ini. Wasal pada ayat yang ke-6 ini dibaca dengan qadatu Huruf terakhir ialah ta' marbutah. Ta' marbutah ini ketika diwakafkan ia akan e, bertukar menjadi ha' sukun atau ha' mati. Maka ejaan pun bertukar daripada datu kepada dal ha' mati di atas. Dah, wakaf hamas. Huruf ha' ialah huruf hamas. Jadi bunyi qadah melepaskan nafas. A'udzubillahimmanasyaitanirajim. Nairullahi'l-muqadatu itu bacaan wasal pada ayatnya narullahlil muqadah begitu mudah-mudahan beri sedikit pencerahan pada episod kali ini dan akan bersambung esok insyaallah mudah-mudahan semoga bermanfaat uh, kepada semua wallahu alam